Вислухавши загальну інформацію про діяльність Подільської повстанської групи, він не виявив жодного зацікавлення. Про свою організацію нічого не розповів, нічого не передав. Від селян вчителька чула, що вони більше шанують авторитет повстанців Дідковського, Костюшка та інших, ніж поручника Петрика. В останній час почались арешти серед юнаків, які нічого крім вправ не робили. Єдиний їхній гріх, що дозволили себе втягнути до організацій Орел підозрював, що їх видавав сам Петрик Чому Петрик не згинув під базаром? Задавав собі питання Яків Гальчевський Лише 50 кіннотників урятувалося А всіх піхотинців більшовики переловили А може Петрик дезертирував раніше? А може він є одним з тих агентів ГПУ, які сіткою оплутали тютюнника? звільнили і дали відразу місце провокатора повстанчого руху в таким важнім стратегічнім пункті, як станція Коростень. Через довірених людей в Житомирському та Бердичівському ГПУ Орел вирішив перевірити, хто ж насправді є Петрик – секретний сотрудник чи український патріот. Цю справу Орел доручив поручникові Кохану. Загибель Отамана Карого Кур'ярка Орла до Карого-Яворського не повернулася. Її затримали у Бердичівському повіті через кілька днів після прибуття. Отамана Карого вона вже не застала, бо на той час він уже був заарештований. Сталося це на Великдень 1922 року. Підполковник Карий Яворський з кількома старшинами та козаками заїхав на один з хуторів. Якби ж то знати, що господар, у якого зупинився отаман, був братом убитого ниму 1919 року яничара комуніста. Господар щедро пригощав горілкою, нарешті повстанці поснули. Тоді за допомогою своїх хатніх пов'язав сонних, а отамана Карого його ж револьвером поранив у обидві ноги. Наймит наказав мчати конем до козятина по чекістів, ті не забарились. Прискочили і забрали всіх повстанців разом із позбавленим можливості ходити отаманом Завезли всіх у Київ, помістили до Лук'янівської в'язниці Коли Карого вели на розстріл, він голосно кричав «Я, отаман, кари, іду на смерть за Україну!» Попався катам нерозумно, тому передайте всім повстанцям, щоб не були такі дурні Нехай земля буде пером цьому повстанцеві Бо землю рідну він кохав понад усе Закінчив оповідь про свого побратима Яків Гальчевський. Оцінка батькові Махну У книзі «Проти червоних окупантів» Якова Гальчевського є й згадка про гуляйпільського отамана Нестора Махна. Прийшли вістки із Катеринославщини, що червоні врешті прикрутили хвоста відомому Махнові – анархістові. Вже не помагала його тактика ганятися по степу тачанками. ГПУ випхало щораз більше своїх агентів до батька Махна, здеморалізувало його силу і навіть гвардію – чертівську кінну сотню. Багато махновців, коли під прикриттям ідеї анархізму чимало награбували, пішло на Амнестію до червоних, і населення було вже перемучене і не дуже сприяло шаленому Махнові. Під натиском і терором червоних селяни перестали боятися махновців. Літом він лишився тільки з найближчими своїми прибічниками і штабом. Большевики не давали йому ні хвилини спочинку. Врешті так його притиснули, що дні й ночі гнався він до румунського кордону. Через Дністер ледве вдалося перебратися. У цей спосіб урятувався один із буйних степових типів. Махно був цікавою індивідуальністю, не маючи ніякої ідеї, виніс царської каторги ідеї Кропоткіна та Бакуніна та став їх впроваджувати практично в життя. Накоїв він в Україні саме розбудженій у вогні чимало лиха, підсилюючи анархію і руйнуючи запілля, коли доводилось воювати з ворогами. Та коли б була тоді рука, що змогла як колись гетьман Богдан Хмельницький взяти його за чуба, хто знає? чи не вийшов би був із нього новітній кривоніс на пожиток батьківщині, а так ворогам на користь. Бачить Каїн Авеля та тупа шабля. Оскільки ЧК мала у своїх руках близько десяти заарештованих козаків Орла, досвідченого підпільника Ковальського з Барських хуторів, Степана Коноплянка, і батьків Тетяни Коноплянко та принаймні двох старшин Миколу Демінського та Євгена Добровольського